Kapitola 31. Bíšmovy pokyny Občané hasty náporu se doslechli, že pánovci se vracejí a rychle vyzdobili město barevnými girlandami. Lémovali ulice a házeli na projíždějící průvod květiny a rýži. Když lidé opět spatřili těch pět bratrů, cítili, jako by se jim do těl vrátilo vědomí. Všem tváře skrápily se ze štěstí a radostně na ně volali. Jak se průvod ubíral po cestě, bohaté dámy schazovaly z balkónu svých sídel, hedvábné látky a drahokami. Volali také na draupadý, která jela za bratry na kočáře zakrytém hedvábným baldachínem. Zasluhuješ chválu, o požehnaná princezno, jež stojíš po boku těchto hrdinů, jako Gautami po boku sedmi nebeských mudrců. Tvoje zbožné činy a sliby nepochybně přinesly ovoce. Judištěra dojel ke Kurovskému paláci, kde ho přední občané uvítali příjemnými slovy. Přízní štěstěny se s k nám po porážce nepřátel vrátil. O nejlepší z králů, ctností a odvahou si získal svoje království zpět. Keš nám teď vládneš sto let. Chraň svoje podané, jako Indra chrání bohy. Kočár ho potom odvezl širokými branami do palácového komplexu. Judištěra se stoupil z kočáru a vešel do chrámu, zatímco brahmanové pronášeli védské mantry pro zajištění přízně. Poklonil se před božství, a uctil je drahokami, gerlandami a vonnými tyčinkami. Vyšel z chrámu a spatřil čikající bráhmany s posvátnými předměty. Když se ubíral do sněmovní síně, že hnali mu a uctívali ho. Mezi bráhmany byl přestrojený rákša s jménem Čárvaka, durjódanův starý přítel. Přestože byl oblečen jako bráhmana, Judištyrovi zlořečil. O synu Kuntý, všichni tito Asketové mě jmenovali svým mluvčím. Říkají hamba Judištyrovi, je to hříšný král a zničil svoje příbuzné. Bylo by lepší, kdyby se teď vzdal života. Když bráhmanové slyšeli čarvákova slova, spustili hněvivý pokřik a potom zahambeně stichli. Nikdo z nich s čárvákou nesouhlasil. Úzkostlivě hleděli na Judištyru, který sklonil hlavu a řekl. O bráhmanové, buďte šťastní. Je to přesně tak, jak říkáte. Neprovlávejte mi hambu, nebo se již brzy života vzdám. To nejsou naše slova, o králi. My jsme nic takového neřekli. Přejeme ti všechen úspěch. Někteří z předních mudrců si čarváku prohlédli důkladněji a svým duchovním zrakem poznali, o koho jde. To je hříšný rákřasa čarváka, v přítel. Mudrci s očima rudýma a hněvem uchopili svoje posvátné šňůry a pronesli véstkou slabiku hun. Čarváka padl jako strom vyvrácený z kořenů indrovým hromoklínem. Judištyra, jehož vele byli a uklidňovali bráhmanové, vstoupil do sněmovní síně s radostnou myslí a zaujal svoje místo na zlatém trůnu. Na dvou dalších zlatých sedadlech proti němu seděli Krishna a Sátjaky, zatímco Bīma s Arjunou se posadili po jeho bocích. Kuntý seděla na bílém trůně ze slonoviny, s dvojčaty po obou bocích. Drita Ráštra, a ostatní kurdovští starší usedli poblíž na sedadlech zářících jako oheň. Síní se rozlehl zvuk posvátných hymnů a obřad započal. Judy byl pomazán svatou vodou ze zlatých nádob a také mlékem, medem, jogurtem a gý. Poté se oblékl do čistě bílého hedvábí, ozdobil se zlatými šperky a zářivými girlandami. Adhaum Dhaumja ho usadil na skvostné sedadlo, potažené tygřími kůžemi. Zdraupadý po boku pak obětoval do ohně. Když skončili, Krišna na závěr obředu postříkal Judištěrovu korunovanou hlavu posvěcenou vodou z velké bílé lastury. Judištěrov vstal nyní jako král kurovců. Rozezněly se tisíce bubnů a síní se neslo bouřlivé provlávání slávy a souhlasné výkřiky. Judištědá rozdával milodary mnoha přítomným bráhmanům, počínajet haumjou a kněžími, kteří provedli obřad. Rozdal kupy zlata a drahokamu a bráhmanové mu znovu a znovu žehnali a velebili ho. Když rozdal hojné množství milodarů, usedl na královský trůn a promluvil. Muž, kterému se dostane tolik chvály a uctívání od všech těchto učených bráhmanů, musí být opravdu znešený. Necítím se takových slov hoden. Určitě jsme vaši oblíbenci, jelikož jsme toho podle vás tolik dosáhli. Král je však náš otec a náš bůh. Jestli mě chcete potěšit, Poslouchejte ho a dělejte, co si přeje. Je vládcem světa, vaším i mým. Nechovejte se k němu jinak než v minulosti. Vznešený judištěra se bál, že driteráštěra teď bude přehlížen, či dokonce vystaven špatnému zacházení. Většina lidí ho vynila zkázou. Když dal na najevo, že takové chování vůči slepému vláci nedovolí, jmenoval ministry. Býma se stal princem regentem, Arjuna velitelem armády a dvojčata soudci. Dhaumja byl jmenován hlavním knězem a je královským rádcem. Judištira pak nařídil Júcovi, ať pečuje od Riteráštru a plní všechny jeho rozkazy týkající se státní zprávy, jež ve svém postavení vládce Hastináporu vydal. Judištira potom nechal bráhmany vykonat obřady šrádha pro zemřelé a nařídil, ať jsou vdovy, kterých bylo velké množství, přiměřeně zaopatřeny. Také požádal, aby se jménem padlých bojovníků vystavili domy, kde se bude rozdávat jídlo, veřejné lázně a pomníky. Drita Ráštra daroval jménem svých zemřelých příbuzných značné bohatství bráhmanů. Býma dostal skvostný palác, který dříve obýval Durjódena, a radostně do něho vstoupil jako mocný horský lev vstupující do jeskyně. Ještě nádhernější dušásanův v palác připadl Arjunovi a skryšnou si tam odešel po obřadu odpočinout. Na a Sadeva dostali paláci Durmaršany a Durmuky. Všichni pándovci se při vstupu do svých nových sídel radovali jako bohové na nebesích. Ráno po nástupu na trůn, Judiš teda opět pomyslel na Býšmu. Byl čas vrátit se na bojiště. Pándovský král se šel poradit s Krišnou. Když stoupil do Aržinova paláce, nalezl Krišnu sedět na velké bílé pohovce posázené drahokami. Kryšna s tmavou pletí, oděný ve žlutém hedvábí a ozdobený nebeskými šperky, se podobal safíru zasazenému v ryzím zlatě. Judištěra řekl. O nejpřednější z moudrých osob, odpočinul jsi z dobře? Načerpal si nových sil? O božský pane, díky tvojí přízni jsme znovu získali svět a nespronevěřili se povinnostem našeho stavu. Prosím, řekni mi, co je nyní třeba udělat. Krishna neodpověděl. Vypadalo to, že medituje. Překvapený judiště řekl: Je úžasné, že jsi pohroužen v meditaci, o nesmírně mocný. Když vidím, že se stáhl ze světa a přijal čtvrtý stav pohroužení ve vlastním já, uvádí mi to v úžas. Jsi klidný jako lampa v závětří, Vypadáš nehybně jako skála a chlupy máš zježené. Jsem-li schopen pochopit příčinu, o Olgóvindo, laskavě mýzděl. Krišna se vrátil do vnějšího vědomí a odpověděl. Bíšma, ten nejpřednější z lidí, který teď leží na loži ze šípů a podobá se ohni, jehož vyjasnutí se blíží, myslí jen na mě. Proto je moje mysl také zaměřena na něho. Jehož drnčení luku a údery dlaní nedokázal snést ani Indra. Myslel jsem na něho, jenž unesl princezny z Koušely po té, co porazil krále celého světa. Byl jsem pohroužen v myšlenkách na toho, jenž bojoval 23 dní s parašurámou. Než ten mudrc nakonec přiznal, že svého nejlepšího žáka přemoci nedokáže. Syn Gangi ovládl svoje smysly a soustředil mysl plně na mě a hledá u mě útočiště. Proto jsem na něho upřeně myslel. Krišna Judištěrovi řekl, že Bíšma brzy odejde a tak by ho on i jeho bratři měli i hned odjet navštívit. Až ten vznešený muž odejde, Odejdou s tím i všechny druhy poznání o mravnosti a povinnosti. Nikdo nedokáže udělovat pokyny srovnatelné s jeho. Ani já ne. Judištěra potlačil sazy a odpověděl mu. To, co jsi řekl o Bíšmovi, je pravda. Slyšel jsem o jeho vznešenosti již od bráhmanu. A nyní si to potvrdil i ty, jehož slova jsou samotná pravda. Pokud nám chceš prokázat laskavost, ó doprovod nás prosím na místo, kde býš má leží. Až se ode dneška za několik dnů slunce obrátí na severní dráhu, vydá se podle vlastní vůle na nebesa. Nech tě do té doby ještě jednou spatří, milý Krišno. Jsi útočištěm věčného Brahmanu a místem konečného spočinutí všech bytostí. Krišna se otočil k sátjakému sedícímu poblíž. Ať zapřáhnou můj kočár. Vyjedeme okamžitě. Judištěra se dotkl Krišnových nohou a poté Krišna vstal a pándova si naoběl. Judištěra vyšel z paláce a okamžitě nechal připravit k odjezdu na bojiště. Nastoupil do svého kočáru a vyjel po hastinápurské hlavní třídě Následován bratry a Krišnou na svých kočárech. Zanedlouho dorazili na Kurukshétru, kde opět spatřili děsivou scénu dení války. Pole bylo poseto troskami zbraní a kočárů. Všude ležely lepky bílé jako lastury a hromady zvířecích kostí. Podobalo se ničitelem opuštěnému lovišti. Kolem bíšmy však stáli asketové a jeho tělo zářilo jako zapadající slunce. Když ho pádovci a Krišna z dálky spatřili, se stoupili z kočáru a šli k němu pěšky. Poklonili se mudrcům, modlili se o jejich požehnání a potom se posadili kolem bíšmy, který na svém loži ze šípů ležel v dokonalém klidu. Krišna. Jemuž po tváři tekli slzy, řekl. O hrdino, jsou tvoje mysl a porozumění stále tak jasné jako dříve? Doufám, že tě neskrušila bolest či žal. Je nepochybně úžasné, že jsi v takovém stavu dokázal zůstat naživu. Nemyslím si, že by toho byl schopen kdokoliv jiný ve třech světech. A také jsem neslyšel o někom tak o daném pravdě Askezi, dobročinnosti, oběti a cnosti. Nikdo se ti nemůže rovnat odvahou, ani poznáním vét či mravnosti. Obíšmo, bojovníku mocných paží. Bráhmanové tě popsali jako Vasua, a já tě považuji za mocnějšího než ti to bohové. Jsi roven samotnému Vásavovi, vznešenému králi bohů. Krišna řekl pánovcům jak bíšma býval djaou, vůdce vasů. Kvůli kledbě vasišty, jehož vasové urazili, byli nuceni narodit se na zemi. Přestože jim Rishi vyhověl, že se budou moci brzy vrátit na nebesa, přikázal, aby Diao zůstal po nějaký čas na zemi, protože byl jejich vůdcem. Vasové se narodili jako synové gangy, ale ona každého z nich po narození vhodila do gangy, aby se mohli rychle vrátit na nebesa. Když se však narodil Bíšma, do řeky ho nevhodila. Ostatní Vasuové ho ještě obdařili svojí silou a on se tak vyrovnal všem dohromady. Proto byl na zemi nepřemožitelný. Krišna Bíšmu dlouze velebil a pak ho požádal, aby odstranil judištirovi pochybnosti o jeho povinnosti. Rozptyl žal pádova nejstaršího syna. Je sužován zármutkem, protože tolik jeho příbuzných padlo v bitvě. Nikdo kromě tebe, o nejpřednější z řečníků, nedokáže zničit jeho pochyby týkající se povinnosti. Osoby jako ty žijí jen v prospěch ostatních. Útěž snosného syna Pryty, který zažívá těžká duševní muka. Bíš lehce nadzvedl hlavu a pohlédl Krishnovi do tváře. Klaním se ti, ó božský Kryšno. Jsi stvořitelem a ničitelem všech věcí. Všehmotné a duchovní z tebe věčně vyvěrá a v tobě spočívá. Nyní vidím tvoji vesmírnou podobu, se všemi jejími božskými atributy. Přijímám u tebe útočiště, o pane, a snažně tě prosím o milost. Řekni mi, o všemocný nejvyšší pane, co pro mě bude teď nejlepší. Jediné, co si přeji, je dosáhnout tvého blaženého sídla. Krišna jemně pohladil píšmu po hlavě. Znám tvoji odanost ke mně, o nejpřednější z lidí. Proto jsem ti dovolil spatřit moji božskou podobu, která je zjevena jen mým odaným služebníkům. Máš čisté srdce a ve svojí víře a lásce jsi nikdy nezakolísal. Proto dosáhneš těch končin, z nich se nikdo nevrací. Ze tvého života zbývá 56 dní, po jejichž uplynutí nepochybně přijdeš ke mně, óbíšmo. Až se slunce vydá na sever, opustíš svoje tělo a vezmeš si sebou svoje rozsáhlé poznání. Proto jsme ti všichni přišli naslouchat. Laskavě promluv a odstraní judištyrů v žál. Bíšmovi klesla hlava vzad a zavřel oči. Tvář měl zalitou sazami. Pohled na jeho bolest pádovce rmoutil a seděli se skloněnými hlavami a pětýma rukama. Bíš ma odpověděl. O vznešený, o nárajen, o pane všech světů, moje srdce se raduje, když slyším tvoje slova, ale jak mohu něco říci ve tvé přítomnosti? Ty jsi zdrojem poznání. Ten, kdo může hovořit na nebesích před Indrou, bude schopen hovořit o mravnosti a povinnosti, ve tvoji přítomnosti. Navíc, o Kéšavo, trpím příliš velkou bolestí. Jsem slabý a stěží mohu mluvit. Opouští mě síla a můj rozum je zastřený. Dělá mi potíže vůbec něco rozeznat. Myslím, že žijí jen díky tvoji moci. Ty bys proto měl hovořit v v prospěch a ve prospěch světa. Jak mohu mluvit já, žák před svým guruem? Podzimní slunce hřálo a býš mu stínil velký slunečník. Skřeky supů a hyen, jež se stále rozléhaly bojištěm, přehlušovaly příznivé mantry pronášené bráhmany. Kurovský praotec, ovývaný bílými čamarami, při pohledu na Kryšnu, cítil, jako přemáhá božská láska. Krišna se usmál. Tvoje slova ti sluší, mocný. Jsi vznešená duše a nejpřednější z kurovců. Co se týče tvoje bolesti, slyš požehnání, které ti z lásky udělím. Od teď až do smrti nebudeš trpět bolestí, hladem, žízní a nebudeš zmaten. Tvoje vnímání a paměť zůstanou čisté, a tvoje mysl bude klidná. Tvoje poznání bude jasně zřetelné, jako ryby v klidném jezeře. Tak budeš schopen zodpovědět judištyrovi otázky. Během Krišnovy řeči se z oblohy snesl déšť květů. Mudrci velebli Krišnu a bohové hráli na nebeské nástroje. Vál chladivý a voňavý vánek a všude kolem se rozhostil klid a mír. Stichla i zvířata a ptáci. Slunce zapadlo. Krišna řekl Bíšmovi, že se pádovci vrátí příštího rána, aby mu naslouchali. Poklonili se praotci a odjeli na svých zářících kočárech strávit noc ve svém blízkém ležení na břehu řeky.